35. fejezet Nosz Matthias de Grácia Hungária ác bohémia rex, Austria dux. Az okiratok így kezdődtek. Mátyás felvette Ausztria hercegének címét. A Habsburg ház kezén már alig maradt valami a család ősi birtokából, s annak a kis résznek is előbb utóbb el kellett esnie. A király azonnal osztrák földbirtokokkal ajándékozta meg Szapolyai István Grófot és Dóci Orbánt. Az okiratba belevétette Belli Jure, vagyis a háború jogán. A budai várpalota könyvtárának miniátoraihoz üzenetet küldött, hogy új könyveibe most már az osztrák hercegi címet is díszítsék bele. Összehívták az osztrák országgyűlést, és a rendek, noha Friedrich dühösen eltiltotta őket a megjelenéstől, engedelmeskedtek az új uralkodó parancsának. Mindjárt törvényeket is hoztak. Az egész eddigi adórendszert megváltoztatták. A Bécsi Városi Tanács urai felhívást kaptak, hogy tegyék le a hűségesküd. Megjelentek és letették. Mostanában Mátyás még többet dolgozott, mint máskor. A hadműveleteket tovább folytatta, hogy Fridrik alól az utolsó darab osztrák földet is kihúzza. Aztán, hogy a háborútól egy kis nyugsága támadt és az osztrák hadjáratot Bécsből intézhette, hozzáfogott régi nagy tervének megvalósításához, meg akarta csinálni a magyar igazságszolgáltatás teljes újjászervezését. Előkerültek a fiókokból régi feljegyzései, amelyeket hosszú évek alatt gyűjtött. Azokat rendezgette, nézegette, rendszerbe osztályozta. A király meglepően ismerte hazája életét. Tudta a kisember napi gondjait, megélhetését, hétköznapjait a sártenger, vagy végtelen vadvizek, vagy messzi erdők közepére rejtett falvakban. Karácsony napjára ért haza Mátyás Budára, ugyanakkor már szállingoztak a nemesek az ország minden részéből az országgyűlésre. Alig mulasztotta el Budára utazni, aki tehette, mert híre járt országszerte, hogy a király igen nevezetes törvényeket szerkesztett, amelyek az igazságszolgáltatás eddigi módját teljesen eltörlik, és a régi merőben különböző új rendszert állítanak helyébe. Hogy honnan szivárogtak ki a Bécsben kidolgozott törvényjavaslatok részetei, az senki meg nem mondhatta. Drágifi Tamás, aki a bizottság tárgyalásainak eredményét írásba foglalta, s az egész hatalmas anyagot az új törvénykönyvben összeszerkeztette, nem igen beszélt róla senkinek. De az országgyűlésre érkező nemesek már biztos tudomás szerint hebesgették, hogy az új törvény igen szigorú, s a jobbágyokra különösen kedvező. Gyorsítja és rendszeresíti a jogszolgáltatást, és nyilván vége annak a daliás szép világnak, mikor a nemes ember összefúvatta cselétségének seregét, és hadat vezetett a szomszéd birtokra, ha valamely birtok rész felett jogi disputa esett. Ilyenkor agyba főbe verték egymást uraik igazáért a jobbágyok, és karttól, fustétól, vagy éppen cséphadarótól hullottak, mint a legyek. S ha a kárvallott úr a törvényhez fordult segítségért, akkor az ítéletet nem lehetett végrehajtani. Nem is ment senki a törvény elé, inkább választott bírót keresett, de abban sem volt sok köszönet, mert a fogott bíró, a körültekintett a dorongos, buzogányos, lándzsás tanúkon, rendszerint úgy ítélt, hogy az felek maradjanak békével. Akárhogy volt, akármint volt, mindig a gazdagabbnak lett igaza, mert azt tudott nagyobb jobbácsereget felvonultatni a kenyerén élő kisnemesekkel, a familiárisokkal együtt. S Ivándor a nádori körüljárván az országban, itt-ott megjelent igazságot tenni, a tárgyaláson fegyveres néppel jelentek meg a pereskedők. Rendesen olyan verekedés lett az igazság szolgáltatásból, hogy az felért holmi kisebb török csatával. De csak kíváncsian érdeklődni jöttek az urak az országülésre, nem vitatkozni. A régi mágnások nem voltak sehol. Azokat a király lassan és szívósan kipusztította a közhivatalokból. Az új zászlós urak nem is mukkantak, ha ő rájuk nézett. S a mezei nemes mit mondhatott volna, mikor felolvastak előtte egy hatalmas törvénykönyvet, elejétől a végig újat és ismeretlen, amelynek szellemét nem érthette első hallásra, s egyik részlet folytán a másikat elfelejtvén, az egészet lehetetlen volt áttekintenie. Az országgyűlés hosszú felolvasás lett úgy szólván, semmi egyéb. A rendek hallgatták a királyhozta törvényt, és esténként csoportokba verődve egymás szállásán, vagy elfogultan botorkával király palota ünnepélyének ragyogó pazalságában, tehetetlenül, értetlenül lesték egyik másik okosabb szavát, hát azt ki tudta hüvelyezni, hogyan alakul ezután a mindennapi élet. Az évszázadokra szánt új törvényt csak egy ember tudta volna igazán elmagyarázni, mindegyikök közt a legokosabb, a király. Ő még annál a négy bölcs úrnál is jobban látta, hogy mit akar, akik a törvényt az ő vezetése alatt megcsinálták. Ha felállt volna és őszintén beszélt volna, akkor megmondta volna nekik, hogy itt most óriási dolog történik, a legnagyobb földrengéshez hasonló, az igazságszolgáltatás most válik el a közigazgatástól, hogy a kisembernek a nagyúr ellen igaza lehessen. Az eddigi fejetlenség és átláthatatlanul bonyolult igazságügyi szövevény helyére három világosan áttekinthető istancia kerül. Legelső a megyei törvényszék, amelyben a szolgabírák ítélnek. Ezek csak független, fenyegetéstől nem félő, előkelő nemesek lehetnek, Sőt, kötelesek is bíráskodni. Aki nem végzi a bíróság dolgát, azt a főispán bírsága bírságra ítéli. Aki pártosan bíráskodik, elveszti becsületét és nemességét. A bíró a király külön engedelme nélkül tanú nem lehet. A megyei törvényszék tárgyalása nyilvános, ott mindenkinek joga van megjelenni. De fegyvert viselni tilos. Ha valaki fegyvert merészel hordani a törvényszék előtt, fegyverét rögtön elkobozzák, s ha nemes, megbírságolják, ha pedig nem nemes, akkor két napra étlen étlenszomjan kalodába kerül. És kiabálni sem szabad a bíróság előtt, széksértésért is bírság jár. Aztán jön a második instancia, a király táblája. Ennek tagjai a nádor, az országbíró, a kancellár, másodszorban a bánok, vajdák és más urak. Ezeknek segítenek a hivatalos ítélőmesterek, akik az irodai munkát végzik, a peres irományokat beszedik, rendezik és a bírák előtt részletesen ismertetik, az ítéletre indítványt tesznek. Ennek tárgyalásai már nem nyilvánosak. A tábla köteles évente kétszer ülésszakot tartani. Aki még a király tábla ítéletében sem tud megnyugodni, Főben járó esetekben provokálhat, vagyis fellebbezhet a király kúriához. Itt már a király maga ítél, maga mellé rendelvén a tábla bírái közül azokat, akiket akar. De ha egyedül akar ítélni, azt is megteheti. A néma hallgatók nem tudták, mit hallgatnak. Csak egy-egy részet okozott suttogó izgalmat. Fegyvert hordani tilos? Hát lehet olyan helyzete az életnek, mikor a nemes ember ne hordhassa kardját, az új törvény szerint íme lehetett. Már a perrentartás végtelen hosszú részleteit jobban megértették a hallgatók. A legtöbb pontot két kedve fogadták, lehet ilyesmit valósággá és gyakorlattá tenni Magyarországon? Ingatlan perekben kimondta a törvény, hogy négy ülésszak alatt minden birtokpert be kell fejezni. Eddig némely ilyen perre egy egész emberi élet sem volt elégséges, sőt akadt nem egy nevezetes per, amely túllépte a száz esztendőt. De az új törvény csak azoknak engedett királyi halasztást adni, akik az országot a harctéren vagy követségben szolgálták, és azoknak, akik között az örökösödési osztály még nem történt meg. Egy ügyvédnek tilos 14 pernél többet vállalnia egy ülésszakon. Az alperest az első szakon nyilvános kikiáltással kell idézni, ítéletet csak a második alkalommal szabad hozni ellene, s ha nem jelenik meg mégsem, csak a negyedik tárgyaláson szabad elítélni. A felek, ha akarnak, kiegyezhetnek, ebben a bíró őket nem gátolhatja. Még az is megegyezhetik, aki véletlenül embert ölt, az áldozat hátra de a szándékos emberölés halállal büntettetik. A fiút az apa bűnéért, vagy az apát a fiú bűnéért nem szabad megbüntetni, mint eddig szokásban volt. Egyházi és világi személyek a törvény előtt teljesen egyformák. A bírák, mikor hivatalukat átveszik, esküt tesznek, hogy szegénynek és gazdagnak egyformán fognak igazságot szolgáltatni, részrehajlás nélkül, gyűlöség és szeretet kizárásával. Isten és lelkiismeretük parancsa szerint. Azok a szabadalmak, amelyek eddig egy-egy kiváltságos embert kivettek a rendes igazságszolgáltatás keze alól, mind eltöröltetnek örökre. És ezentúl túl Rómában tilos bármilyen néven nevezendő pert magyarnak magyar ellen megindítani. A felolvasott törvényeket az országgyűlés megszavazta. S a megszavazott szöveg azonnal a sajtó alá került. A király a rendek nagy meglepetésére elrendelte, hogy a törvényeket ki kell nyomatni. Erről az érdekes és merész újításról többet beszéltek, mint magáról az új igazságügyi törvényről. De hogy szónokolni is lehessen, és hogy a mezei hadak egészségesen kidikciózhassák magukat, ezen a nagy törvényen kívül még egyebeket is bocsátott a kormány a rendek elé. Például a Dézma behajtásának gyakorlatáról. Itt aztán felszabadultak az öblösök és törvényismerők. Volt, aki egy álló óra hosszat tudott beszélni arról, hogy a Désmáló nemes a Désma birtokos költségére két társat vegyene maga mellé, vagy csak egyet. Más szónokok annál a javaslatnál eresztették ki hangjukat, hogy ha valamely nemesi birtokon arany, ezüst vagy só találtatik, a királynak joga van azt a területrészt kisajátítani, és a birtokost hasonló értékű jószággal kielégíteni. Mindezeken a rendek kedvükre elvitatkoztak, és mindenki megelégedetten tért haza. A király nem nagyon figyelte az országgyűlés folyását. Szervezni kezdte az új, erős támadást Ausztria ellen. Igen kevés osztrák terület maradt már hódítatlan. Elhatározta, hogy Friedrich kell végez közeledvén a hatalmas gondolatnak most már nem nagyon távoli megvalósításához, szabadjára eresztette azokat a békjókat, amelyeket eddig saját lelkiismeretére parancsolt. Annak az embernek tekintetével, aki most már nem fél semmi önváttól sem, vádolta magát. 28 esztendeje volt magyar király, és hazájának legnagyobb történelmi gondját nem oldotta meg. Apja nevével járó történelmi kötelességét eddig nem teljesítette. Mióta ő ült azon a trónon, amelyet Isten a keresztény világ őrtornyául rendelt, ő ebben az őrtoronyban más munkát végzett. Törökország hatalmasan gyarapodó birodalom, fejlődésében ő csak ideig-óráig akasztotta meg. Az ő trónra lépte óta semmisítette meg az iszláma kis-ázsiai keresztény államokat, a Szentföldi dicső vállalkozásainak még megmaradt emlékeit. Az ő trónra lépte óta jutottak a török katonák Európa és éppen Magyarország olyan pontjaira, ahol azelőtt soha még nem jártak. Az a feladat, hogy apja világra szóló nagyművét folytassa, most sokkal súlyosabb, mint uralkodása elején lett volna. Meg kell látnia az ősi igazat azokban a bozontos, szakállas, komor magyarokban, akik valaha pártot alkottak ellene, de az ő zsarnoki ereje már rég szétszórta őket. Most azonban ki fog tűnni, hogy annyi kínlódás, küzdelem, verekedés, pénzáldozati vita húsz esztendeje után az ő igazságának dicső napja él a világra. Magyarország olyan hatalmas lesz, amilyen soha a történelemben nem volt. Királya felül fogja múlni az árpádokat és az anzsukat. Európán keresztül kasul, tengertől tengerig a magyarság lesz az úr, ez a furcsa ázsiai fajta, amely 500 éve kezdte, de csak most, Mátyás alatt fogja befejezni a honfoglalást. Frankfurtból kezdtek jönni a hírek. A birodalmi gyűlés január 20-án megkezdődött. A napok lényegtelen formaságokkal teltek el. A hét választó közül csak hat jelent meg. Ulászló hiányzott. A király legyintett a jelentésre és az olasz híreket kérdezte. Egyszerre jelentették, hogy lovas futár érkezett Frankfurtból. De ugyanakkor minden udvari szabály ellenére berontott Bakács Tamás, kézen fogva vonszolta maga után a futárt, és így kiáltott képéből kikelve. Felség, a főhercegöt római királyul választották Frankfurtban! A király értelmetlenül bámult rá. A szavakat tiltakozó agya nem vette be. Mit? Hogy? Bakacs rákiáltott a futárra. Beszélj! A futár elmondta jelentését. Fridrik császár a birodalmi gyűlés egyik tárgyalási napján váratlanul beszédet intézett a gyűléshez, hogy haladéktalanul válasszák meg utódját, aki a szent szabályzat szerint a római király címét fogja viselni. Ez azért feltétlenül szükséges, mert a magyar király és a török szultán köztudomás szerint szövetséget kötöttek, ő pedig már öreg ember, s ha Isten hirtelen elszólítja, a német-római birodalom fejetlenül marad itt a sokszorosan megnövekedett keleti veszedelemmel szemben. Jelöltet nem említett, de megjegyezte beszédében, hogy amennyiben olyan valakit választanának meg, aki az osztrák örökös tartományok iránt nem viseltetik jó indulattal, azok örök időkre egy idegen faj hatalma alá kerülnek. A mainci érsek erre kitűzte a választást. Három egyházi és három világi választó volt jelen. Mind a hatan Miksa főhercegre szavaztak. Ugyanakkor elhatározták, hogy 34 ezer katonát és 100 ezer forintot adnak a császárnak a magyar király ellen, mégpedig 4 ezer embert rögtön. Miksa főherceg ünnepélyesen kijelentette, hogy személyesen áll a német sereg élére. A végét Mátyás már nem hallgatta, csak intett a kezével, elsőprő mozdulatot tett. Mindenki azonnal némán kivonult. Ő lekönyökölt íróasztalára, és arcát két tenyerébe rejtette, így maradt mozdulatlanul egy álló fél óráig, meg sem moccant. Ekkor Beatrix szakította fel az ajtót. – Mattia, igaz, amit hallok? A király lassan felállott, és ránézett feleségére. – Mi történt veled? – szólt a királyné megdöbbenve. – Reggel óta tíz évet öregettél. Ő halkan, reketten felelt. Most hagyj! El kell mennem! Felcsatolta a kardját, fogta a kucsmáját. Indult. Beatrix dermetten bámult utána, ő pedig gyors léptekkel sietett le a lépcsőn. Majdnem futva ment ki a palotából. Ámultan néztek utána a tisztelgő testőrök.